письменника і публіциста Павла Вольвача, шанувальники українського слова передусім знають як поета. Справді, він автор восьми поетичних збірок Маргінес, зухвала, Бруки і Стерні, Південний Схід, Тривання подорожі, Триб, Вірші на Розі, Судинна пошта та інші. Є у творчому доробку письменника й три романи, Кляса, Хрещатик Плаза, Сни Неофіта, що стали помітним явищем в сучасному українському літературному процесі. Окремі твори Павла Вольвача перекладали англійською, російською, польською, словацькою та іншими мовами. Павло Вольвач народився 9 жовтня 1963 року у Запоріжжі. Змінив чимало професій. Зокрема, був слюсарем, ливарником, художником-оформлювачем, журналістом-телевізійником, кореспондентом Української служби «Радіо Свобода». Він – лауреат премій імені Володимира Сосюри та Василя Симоненка. Роман «Сни Неофіта» вийшов друком нещодавно у видавництві «Старого лева». Цей твір є своєрідним завершенням романної трилогії автора. Розпочалася вона 2004-го романом Кляса, продовжилася 2012-го хрещатиком Плазою. Сни Неофіта із двома попередніми об'єднує автобіографічний контекст та головний герой, котрий діє, живе і змінюється на тлі різних етапів еволюції пострадянського простору та незалежної України. Наразі він опинився у середині Хватських 90-х в Індустріальному Запоріжжі. І як це було, слухаємо. Стрінки роману «Сни Неофіта» читає автор Павло Вольвач. Грошей було багато. Можливо, мільйон. Може, ще більше. Пачки банкнот, перехоплені банківськими стрічками, громадилася поверх пакета, кинутого на землю. Поруч стояли дипломат і спортивна сумка, з якої теж виднілися різнобарвні стоси. Це вже не купонні папірці з нулями, Павло Ковзнув поглядом крізь міліційні картузи. Серйозні люди якісь, певно. Доокола грошей снували міліціонери і люди в цивільному. Автоматники в касках і бронежилетах стояли по боках опеля, біля якого переминалися двоє молодиків у кайданках – Молодики відверталися від грошей. Скоріш за все, мали підстави. Їм це дійство явно піднабридло. Можливо, крупне пограбування? А може, звичайні кур'єри? На старенькому опелі перевозили гроші якогось тіньового ділка, розмірковував Павло, спостерігаючи за оператором. Тимніючи відеокамерою на плечі, Поворознюк у притул підступив до одного із затриманих – Лисуватий Грубас різко опустив голову, його подільник вищий, весь у Чорному, приставив Дашком долоню до очей. У Павла ворухнулося відчуття, що він міг десь бачити цих хлопців, заступлене плином міркувань. То що? Скажімо, везли гроші в аеропорт, траса веде якраз туди, а з Литовища безліч варіантів. Торік на митниці в аеропорту була затримана бізнес-леді з Дніпропетровська, висхідна політична зірка, з тисячами доларів у дипломаті. Незадекларованими, певна річ. Чим там скінчилося, Павло вже не пам'ятає. Сюжет для випуску новин підкорочували, щось вирізали. Обласна телерадіокомпанія «Фірма Серйозна» і генеральний директор Садовничий пантрує ефір від будь-яких крамольностей. «Хе-хе!» – покректує Садовничий, навищена текстами, що зносяться з усіх редакцій. «Хе!» – ручка креслить аркуш, порипуючи. «Ну, слухайте, ні, звичайно, як це може бути?» «Хе-хе!» Днями Павлові креслив, пасмо коливалося, ворушилися губи над роздвоєним підборіттям. Журналісти взяли в коло начальника міської міліції. Затримали їх наші співробітники вже при в'їзді з посьолка Ливеневського. Була оперативна інформація, що вони вооружені і все проче. Інформація не підтвердилася. Що можна сказати про затриманих? Вони здійснили якийсь злочин? Можливо, вони перебували в розшуку? Поки що такої інформації дати не можу. Буде вестися слідство, будемо розбиратися і так далі, і тому подібне. Є якісь дані про походження грошей? Яка їхня загальна сума? Процесу щитання проведено ще не було. Міліцейський полковник обіруч поправив картуза. Походження грошей теж поки що в процесі вияснення, як і проїсхождення, середства, передвіження. Павло кинув оком у бік опеля. З переднього бампера, торкаючись землі, звисав збитий номерний знак. Під ним був закріплений ще один із іншими цифрами. За парочкою явно тяглася якась історія, яка обламалася біля бордюру з рештками голуба, утертими в асфальт траси, за якою з одного боку сіріють дахи селища, а з іншого – зелень травневого поля й посадка. «Спайом жиган, на мені гулять пабану», – хмикнув Павло подумки. «Підходить до цих двох». І не встрічать веселий місяць май. Перспективи, які виростали з енергії паперових брусків, тепер затінюються інтер'єрами казенного дому, барака в таборі. Чи відкупляться? Хто знає. Перебування при грошах, навіть при великих грошах, не означає факту володіння ними. Це Павло засвоював ще з магазинних часів. На складі автозапчастин виторг іноді був таким, що не вдавалося розфасувати гроші до приїзду інкасаторів. Кілька разів забивав ними неопломбовану сумку, запихав у пакет і віз додому. На ранок, перелічені за номіналами, по 100 купюру стосі, як належалося за банківськими приписами, відвозив у переповненому автобусі на роботу. Якби його в той час затримали правоохоронці, ситуацію було б важко пояснити. Людям, протилежним міліції, наприклад, таким, як оці хлопці, жодних пояснень і не потрібно було б. Слава Богу, на таких він не наткнувся. Вамбат, тодішній начальник, теж ні про що не довідався. Сонце починає припікати зовсім по-літньому. Ближчі міліціянти перемовляються. Судячи з усього, дійство із затриманням тягнеться довго. Усі формальності вже вирішено, лишається прибути к конвойній команді. «Їдемо, Гено!» – перебиває паровоза Павло. «Нам ще на зустрічі з делегацією з Москви в Білому домі». «А з цими мурзіками розібралися, кого вони грабунули? «Тайна слідства! Поїхали, Йосиповичу!» «Поїхали на Білий дім! Москва жде!» Сіпивши зуби, Павло кам'яніє на передньому сидінні. Брифінг у Білому домі уже, мабуть, розпочався. «Інтересно, яка ж там усе-таки сума була?» – загомонів паровоз, коли Йосипович нарешті рушив. «Це ж де такі гроші масові крутяться? Та й братва наша чи зальотна?» «Направду хто зна?» – полковник Карабань в інтерв'ю був дуже ухильним. Павла не полишало відчуття, що він міг десь бачити затриманих, принаймні одного з них. Утім, чи таких мало?» Може, це взагалі гастролери? Кримінал бездонний, а тепер і поготів. Шкода, що не вдалося їх як слід розглядіти. В обох якісь білясті відсторонені лиця. Зникли, щоб більше ніколи не згадатися, як промельк ландшафту. Як той голуб, ум'ятий шидами в асфальт траси. На брифінг знімальна група встигла впритик. Після салону москвича малий зал засідань «Війну свіжістю». За столом, прикрашеним українськими та російськими прапорцями, сивів голова адміністрації. Поруч світив лисиною гість – заступник мера Москви із суфіксом Енко в прізвищі, як свідчила табличка. Можновладні голови, підрозбавлені москвичами, збилися біля головного столу. Говорив начальник торгово-промислової палати. Голова області, якого попри відсутність в Україні поділу на губернії, журналісти часто називали губернатором, погравав ямками на щоках. Він уже виголосив слово. Чогось цікавого в подібних випадках майже не буває. Не відриваючи ручки від записника, Павло роззирнувся, перебігши поглядом по головах аж до стін, обличкованих тубовими панелями. Знайомі обличчя колег, упізнавані чиновники. Погляд у кінці столу, у який утрапив, яку вибоїну, струснув. Тільки на мить. Навзаєм тіпнулася брова над вуглинами очей, пекучими навіть здаля, що відразу потупилася, вивчаючи прес-реліз. Її тут сьогодні Павло побачити не сподівався. А в наступному році відкриється спільне українсько-російське підприємство, таким чином збільшивши обсяг. Якби не вона, тут зовсім було б тоскно. Відповідно до виразу обличчя президента, що споглядає з портрета над головою обласного очільника. утримана боковим зором біла блузка Стуманіла. Павло відчував її присутність, не озираючись. Благодарю вас! Із перших слів голови московської делегації місцеві чини приосанились, вбираючи очима чоловічка з гербом Москви на лацкані. Крім герба й вимови, він нічим не різнився від них. Навіть кепки, як у мера російської столиці, цей третій чи десятий заступник, як він там значиться у прес-релізі, так, Фещенко, не мав. Клерк із кроваткою в червону смужку. Дуже скоро Павло заскучав. Потягнувшись за прес-релізом, Павло натрапив очима над Мухайла. Той чомусь схвально кивнув. Дивився він незмигно, ніби хотів щось сказати. Кивнув ще раз, губа відвисла, рухнувшись, Проте заслужений журналіст мовчав. Дмухайлівський погляд був обернений кудись усередину, навіть не на волосинки на кінчику власного носа. Павло моргнув. У відповідь повіки візаві почали змовницьки склеплюватися. На що він натякає? Павло роззирнувся. Камери, відкружлявши по залі, упокоїлися на штативах. Сивів потилицею Казачук, заступник очільника області. Як у німій кінострічці, водив руками високий гість, іноді прориваючись уривками звуку. Підготовка візита в Запорожі огромне значення. Дмухайло погоджувався, урив часто покивуючи. Очі йому звужувалися, а після кивка ледь розплющувалися. Він зараз схожий на… на… Павло пильнував, за власним кореспондентом українського радіо, лед стримуючись від сміху, на якогось анімаційного персонажа. Даос Ардіон Євменович Дмухайло спав із відкритими очима, зворотним зором вдивляючись у подробиці примарного світу сну. Павлова ручка застрибала в нотатнику злодійкуватими штрихами, відтворюючи щілинки дмухайлівських очей. Лоб, увінчений мочалкою кучериків, повущав у пропорції до щік, плавно перейшлих у шию. Зображення виходило шаржованим. «Нам цікаво розвивати і наращувати співробітництво. Третє місце вашого регіону по економічному потенціалу говорить о многом. Звівши руки в паху, гість обертав великими пальцями. Губернатор Куковальський згідливо покивував, білів бездоганною сорочкою і сивим чубом зломленим вихором. Він допіру говорив схожі слова і так само обертав пальцями. «Чимось він схожий на садовничого», – подумав Павло, відірвавшись від малюнка. «Точніше садовничий, такий собі міні-губернатор». Міні, бо дрібніший за статусом і зростом. А так усе схоже. Навіть роздвоєне підборіддя. Вони людини злі, губернатори губернатор, і шеф телевізії. І знов спадають, бо за скельцями в обох уже загусає державна задума. Черствія складкою на перенісці. Коли садовничий клякне над телефоном, багатоканальним апаратом із факсом, і дражливо махає рукою будь-кому, кого в цей момент нанесе до кабінету, ні-ні, мовляв, тільки не зараз вийдіть, Павлові уявляється, що на тому кінці дроту саме Куковальський. Парочка синхронно близькає оправу в скелець під притишену мову посвячених. Да, кстати, только в Москве проживают 400 тисяч украинцев. Ед по официальным данным, а по, як там, по скрибі русского і под каждым вторим окажется калмик, Павло доштриховує дмухайлівські брови. Вислів приблизний, бо давно читаний. Об'єкт зображення таки виходить схожим на гиппопотама. Ухилившись від двох темних плям, гепопотаму дивляється в рядки вірша із сусідньої сторінки. Вірш давній плями теж. Після зйомок на Запоріжсталі Павло потрапив під дощ. Кілька крапель, просіяні крізь заводський смог, лишилися у щотижневику брудними бризками. «А паніфіціальним вас ще не міряно! Я сам!» Заступник мера посміхнувся. Якщо вже пошло, то ж хахол І по тому Ручка в Павловій руці тіпнулася. Забувши про Дмухайла, він уп'явся поглядом у губернатора. Губер сидів незворушно. Один край стиснутий губ загинався в усміх, підтверджений ямкою на щуці інший суворів, як звикли. Дмухайлу тим часом, у чергове кивнувши, виборсався з обіймів Морфея. Гудзики кивачей зблиснули іскрою притомності. «Нашого цвіту по всьому світу!» Пробасив заслужений кореспондент ніби кілька ввімкнутих на всю потугу радіоприймачів-брехунців. Порядок знову шелеснуло відпругою. Ставало ясно, що засідання добігало кінця. Під прицілом камер і фотооб'єктивів, що підсріблять владців і діткнуться спалахами Дмухайлівського лоба, Підпишуться угоди. Обмін сувенірами, потиск рук, кілька запитань від журналістського корпусу і по всьому. Павловій чув, як поволі підпливає за духа. Рука піднялася мимохідь. Миткий погляд прес-секретаря вже націлювався на нього. «І звініть, голос за спиною змусив розвернутися. У ракурсі знизу темніла Кузьменкова ніздря, притиснута скельцями й житнім чубом. «Я розумію важливість співпраці» прокарбував Кузьменко. Тому звернусь до обох глав делегацій. Не по темі, так би мовити. Плече, що було веніло попереду Павла, уперте в бильце стільця, тіпнулося і поволі перетворилося на профіль, а тоді Янфас Казачука, заступника губернатора. Я вважаю неприпустимим висловлювання, яке дозволив наш гість. Діяч його рівня мав би знати, що це образа, шум стих. Обличчя Казачука, нависле над бильцем, наливалося червінню. Московський гість скліпнув, повернувши голову до губернатора. Той лишався непроникним. Утім, краї губернаторських губ змінили комбінацію. Щока, обернена до московського гостя, узялася радісною ямкою, протилежна а разом із кутиком губ покоїлася в суворості. Справи державної ваги потребують державної ж виваженості. «Хе-хе!» – ніби підтвердив садовничий із кабінету під телевежею. За квартал від сірого громаддя колишнього обласного комітету комуністичної партії, де добігала кінця міждержавна зустріч. Це образа національної гідності, національних почуттів. Байдуже, який сенс вкладав промовець у це слово. Місцеві ніяково посміхалися. Москвичі, розуміюче дивилися на місцевих. Козуб, прес-секретар, зосереджено розглядав кінчики пальців. Та що? притишено зашипів Казачук, подавшись тулубом за бильце. ти?» Казачуківське обличчя, затиснене між сивиною і білосніжним комером сорочки, темніло багровою плямою. Кузьменко провадив своє, перекидаючи нотатник із долоні на долоні. «І тут, я думаю, мала би бути реакція нашої влади. Це приблизно те ж саме, якби пана заступника з Москви офіційно назвати «кацапом», докинув Павло. «І заявити при тому, а ми любя, по-братськи». Погляди переметнулися на нього. «Ня, ну що ти?» Повернувши ще на чверть, Казачук змахнув руками. «Не стидно! Кому?» У вигуку злилося кілька журналістських голосів. Казачук застиг, повів поглядом по залі, шукаючи підтримки. Прес-секретар із кривою посмішкою продовжував вивчати нігті. Кілька промисловців дивилися у власні перенісся. Більшість їла очима губернатора. «Тереші, тереші, до уваги!» позапалій тиші, врешті схитнув чубом Куковальський. Таріщі! Додав він, налігши на стіл і повагом поклав долоню на долоню. Ну, про що ми говоримо? Отецький погляд губернатора пробіг залою, затримався на Кузьменкові, ковзнув Павлом. Ага! Погляд описав зворотнє півколо, вивільнена долоня накрила іншу, м'яко й умиротворено. Усе це може сприйматися по-різному. «І сприймається!» Куковальський ворухнув губами взад-вперед, ніби довів важливу істину. «Але наше сприйняття залежить від багатьох обставин. Я особисто нічого страшного в цьому не бачу, але маю наголосити». «Наголосити!» Куковальський додав голосу. «Ми повинні консолідуватися довкола конструктиву. І в цьому, товариші, запорука успіху!» Згідливий віддих ворухнув киснем. Губернатор підвівся, знову усміхнений. «Тепер дозвольте подякувати наших гостей за те, що...» Московський очільник підвівся теж. Зал загомонів. «Подякувати наших. Тут садовничий міг би виправити мовця», – думає Павло. «Хе! Правильно буде нашим, згідно з усіма діючими нормами. хе, -хе! Але, зрештою, хай розбираються. Ці віртуози завжди зроблять із кута овал». Краще гляньмо, як там наша дівчинка. Смагляве стебло шиї схилилось над паперами. Усе правильно. Державна служба – не іграшки. Ось на дозвіллі варто знову зустрітися. Колись. Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвича «Сни неофіта», читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!